Rugăciune pentru taina și porunca așteptării. Doamne, Iisuse Hristoase, Domn al Tainei, Te iubim, Te slăbim și te mulțumim, fiindcă taina așteptării ne-ai descoperit. De aceea, durata încercării ai ascuns-o în cuvântul Fericit, Cel ce va aștepta și va ajunge la 1335 de zile adică o vreme, două vreme, și o jumătate de vreme. Timp în care ai predicat și ai suferit, așa cum s-a proorocit. bate vă pastorul și se vor lisipi oile plâne. De aceea, pe noi ne-ai prevenit. Rugați-vă dar ca să nu fie fuga voastră iarna, căci în zilele acelea va fi necaz nu a mai fost până acum de la începutul sopturilor pe care a zisit-o Dumnezeu și nici nu va mai fi. De aceea, pentru noi, taina și porunca așteptării ai descoperit și ai ascultat acele zile. Pentru ce ai aleși, te -ai îndurat și pentru rugăciune sfinților tăi, în pământ și un cer nou ai creat. Pe rugătorii în Duh și în adevăr, ei ocrotit, ei mântuit, ei Sfinți, s-a săvârșit și I ai în Ei porunca ta a lucrat. privecheați în toate vremea, rugându-vă ca să vă întăriți, să scăpați de toate acestea care au să vină și să stați înaintea fiului omului, fiindcă timpul și locul mântuirii fiecărui neam, Tatăl Ceresc, le-a pregătit și le-a rânduit, pentru că momentul venirii tale este stabilit ca o cursă Că va veni peste toți cei ce locuiesc pe fața întregului pământ, de aceea ucenicilor tăi le-ai prindeți curaj și zicați capetele voastre, pentru că răscumpărarea voastră se apropie.